מזמור קד: ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, נוטה שמים כיריעה, המקרב המים עליותיו, הסם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות,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 גבול סמת בל יעברון, בל ישובון לכסות הארץ. המשלח מעיינים בן נחלים, בין הרים יהלכון. ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צמאם. עליהם עוף השמים ישכון, מבין עופאים ייתנו כל. משקה הרים מעליותיו,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 תסתיר פניך ייבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל עפרם ישובון. תשלח רוחך ייבראון, ותחדש פני אדמה. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויעשנו.